A most következő műsorunkat rádióaktivitás elnevezésű tudományos ismeretterjesztő programunk keretében hallhatják, amely az országos tudományos kutatási alapprogram 107799-es azonosító számú publikációs pályázatának támogatásával valósulhatott meg. Kedves hallgatóinkat ez a rádióaktivitás a civil rádió ismerett műsora. Dalton, Avogadro, Rutherford, Boltzmann, Einstein, Frederick Soddy, Bohr, Schrödinger, John Pope és Walter Kohn csak néhány név az elmúlt évszázadokból azok közül, akik sokat tettek a kémia természettudományként való elismertségéért, az anyagok összetevőiről, szerkezetéről kialakult tudásunkért. Most halljunk két professzort, akiknek kutatásai a kvantumkémia területét érintik. Dr. Császár Attillát, az LTE-TTK Kémia Intézet fizikai-kémiai tanszékének vezetőjét, és dr. Súrján Pétert, az LT természettudományi Kar dékányát. Köszöntjük a hallgatókat innen az Ötvös Loránd Tudományegyetem kémia intézetéből a fizikai kémia tanszékről. A tanszék vezetővel dr. Császár Attilával fogunk beszélgetni egy kutatásról, aminek a címe a kvantumkémia negyedik korszaka. A kvantumfizika és a kvantummechanika már azért mindenki számára ismert szó, még ha nem is tudjuk pontosan, hogy mit akar, de a kvantumkémia azért kevésbé. Pedig a 20. század, 20-as éveiben kifejlődött kvantumelmélet, kvantummechanika, a kémiára is nagyon nagy hatást tett, hiszen az atomok felépítésének pontosabb meghatározásával kezdődött, és ugyanígy viszont a kvantummechanika létrejöttére is nagy befolyással bírtak a kémiai kutatások kísérletezéseket. Mik történtek a kémiában a kvantumelmélet elmélet alkalmazásai után? A kvantummechanikának az elmélete 20-as évek közepén fejlődött ki, és alapvetően fizikai elméletnek számított, egy nagy paradigmaváltás volt a teljes természettudomány számára. Így nem nagyon meglepő, hogy a fizikához közel álló kémiában is elkezdték nagyon gyorsan alkalmazni az új elméletet, és a kémiai rendszerek megértéséhez jelentős mértékben hozzájárult. Csak egy-két év kellett, hogy a kémiában is jól alkalmazható legyen. Manapság ma már talán nagyon furcsa is visszagondolni azokra az időkre, amikor a kémiát a kvantummechanika, a kvantumkémia eredményei nélkül oktatták. Amit a hallgatók a középiskolában, vagy akár az egyetemen is bevezető bevezetőjelegű kurzusok keretében tanulnak a kémiáról, az nagy részben épít a kvantummechanika formalizmusára. Hogyha a kvantumkémiát definiálni szeretnénk, akkor valószínű azt lehet mondani, hogy a kvantumkémia az a kvantummechanikának a kémiai rendszerekre történő alkalmazása. Hogy ezt az alkalmazást el lehessen végezni, ehhez bizonyos közelítéseket kellett bevezetni. Ezek nagyon alapvető közelítések, amelyekről gyakran akár a kvantumkémiai alkalmazói el is feledkezhetnek, olyan alapvető közelítések. Mindenesetre marasában nem csak atomokat, hanem molekulákat is, nem csak kis molekulákat hanem nagy molekulákat is lehet vizsgálni a kvantumkémia eszköztárával. Mik azok az eszköztárok? És hogyha lehetne pár szót arról beszélni, hogy ez a negyedik korszak, ez mit takart, mit takart az első, második és harmadik? Ezt a kérdést nagyon sokszor megkapom konferenciákon is, ahol beszélek a kvantumkémia negyedik korszakáról. Hát a az első, második, harmadik korszak az, az viszonylag triviálisan következik abból, ahogy az ember a, a különböző tudományterületek fejlődéséről szokott beszélni. Amikor a kvantummechanika alkalmazást talált a kvantumkémiában, akkor ez az alkalmazás leginkább azt jelentette, hogy bizonyos kémiai jelenségeket kvalitatívan segített értelmezni. Tehát teljesen kvalitatív módon a kísérleti eredmények értelmezésére lehetett használni a kvantummechanikát a kémiai alkalmazását a kvantumkémia. A második korszaka a kvantumkémianak az volt, mikor elkezdődtek azoknak a számítógépes modelleknek a fejlesztése, amelyek, amely fejlesztések nagyjából a, az 50-es 60-as évek től lettek igazából fontosak a a kémiában. Ezeknek a módszereknek a kidolgozása is jelentős erőfeszítés volt, beprogramozása is jelentős erőfeszítés volt, de igazából még kvantitatív eredményeket nem lehetett uh, számítani ezen programok, illetve algoritmusok segítségével, hiszen a számítógépek fejlődése még nem érte el azt a szintet, hogy ez lehetővé vált volna. Ezt hívhatjuk talán egy ilyen félkvantitatív korszakának a kvantumkémiának, tehát ez a második korszak a kvantumkémiának. Ezek után világos, hogy a harmadik korszak az az lesz, amikor már kvantitatív eredményeket is lehet számítani a, a kvantumkémiai eszköztár segítségével. Az eszközök is sokat fejlőttek, tehát azok a számítógépes programok, amiknek a segítségével megoldjuk a kvantumkémia alapegyeleteit illetve hát a nagyobb számítógépek lehetővé tették, hogy nagyobb rendszerekre pontosabban végezhessük el ezeket a számításokat. Eleinte azt lehetett mondani, hogy ha nem egyezett egymással az elmélet és a kísérlet, akkor nyilván az elmélettel volt a gondok, hiszen a kísérleti eredményeket általában pontosnak szokás elfogadni. A kvantumkémia harmadik korszakában merült fel először annak a lehetősége, hogyha különbözik az elmélet és a kísérlet, akkor nem biztos, hogy az elmélettel van a gond, nem lehet, hogy valamiféle kísérleti probléma okozza ezt az eltérést. Tehát ez a kvantitatív egyezés tulajdonképpen azt jelenti, hogy szerencsés esetben megegyezett az elmélet és a kísérlet egymással, kevésbé szerencsés esetben, hogyha ők eltértek, akkor a kísérletet kellett újra elvégezni, nem pedig újabb módszereket kellett kitalálni az elméletnek. Ez a harmadik korszak a kvantumkémiának körülbelül az 1970-es évektől számítható, és jó pár cikkben taglalták az ebből adódó új feladatokat, lehetőségeket, stb. Magam is sokat gondolkoztam azon, hogy ha megvan ez a három korszak, ami ugye elég világosan elkülönő, tehát a kvalitatív, a félkvantitatív, a kvantitatív korszak, akkor mi lehet vajon a negyedik korszak? És a választ az a... Az a kutatásunk hozta el számomra legalábbis, amiben ez a kvantumkémia a korszak a címet viselő kutatásokkal foglalkoztunk. Ennek az a lényege, hogy azok a közelítések, amikről eddig csak olyan nagyon szörmentén beszélgettünk, azok közül az egyik legfontosabb az, hogy a molekulákat alkotó magoknak és az elektronoknak a mozgását, a tulajdonságait külön-külön kezeljük. Tehát amikor az előbb én az a kvantumkémia szerepéről és sikereiről beszéltem, akkor alapvetően a kvantumkémia csak egyik ágáról beszéltem, az elektron szerkezett számításról. Ez az ág, ez nagyon gyorsan elkezdett fejlődni, gyönyörű szép eredményeket ért el, amelyek Nobel-díjai is italmaztak. de a kvantumkémia másik ág, amely a magmozgás számítással fo foglalkozott, az bizony egy kicsit lemaradt ebben a fejlődésben. Most körülbelül olyan 11 néhány évvel ezelőtt elkezdtük, ennek az ágának, a kvantumkémia az eszköztárának a fejlesztését, és ekkor jöttem rá, hogy talán lehet azt mondani, hogy egy új korszakhoz kezdünk eljutni, amikor most már nem csak az egyik fele a kvantumkémiának, hanem a másik fele, ez a magmozgásokkal foglalkozó ága a kvantumkémiának is képes kvantitatív, a kísérleti eredményekkel megegyező pontosságú eredményeket szolgáltatni. Ekkor neveztem el ezt a korszakot a kvantumkémia negyedik korszakának. Írtunk erről egy cikket, és talán most már kezd átmenni a köztudatba is, hogy ez a másik ág is kezd felnőni az szerkezet számítási ágához a kvantumkémiának. Most kanyarodjunk vissza a történet elejéhez újra, hiszen a kvantum az egy olyan bizarr filozófiai háttérrel rendelkezik, mi szerint a, a valóság nem is létezik a megfigyelő megfigyelés nélkül, illetve hogy a mikrovilágban azok a fizikai jelenségek egyáltalán nem számítanak, amiket mi a hétköznapokban tapasztalunk, észlelünk. Illetve az is nagyon Érdekes ebben, hogy ugye amikor viszont megfigyelünk egy részécskének a viselkedését, tulajdonságait, az sok más részecske tulajdonságait is megváltoztatja. Ez eléggé bizarr filozófia, sokan még most sem tudják feldolgozni. Miben segítette mégis ez a kvantumelmélet? Hogyan tudott kapcsolódni a kísérleti, alapvetően kísérleti tudományákhoz, a kémiához? Hát ami a kérdésében megfogalmazódott, az a hallgatók fejében is megfogalmazódik, és mindig próbáljuk nekik mondani, hogy ő, tulajdonképpen kétféleképpen lehet gondolkozni a kvantumelméletről. Van az a fajta gondolkozásmód, ami tényleg fundamentális, a kvantum a paradigma váltásához kapcsolódó, hogy létezik-e valami, nem létezik, látjuk, nem látjuk, a mérés szerepe, és tehát az abszolút alapvető megismerési kérdéseket lehet feltenni. Ugyanakkor, hogyha ezt a kvantummechanikát elfogadjuk, és alkalmazzuk a kémiára bizonyos közelítésekkel, akkor egész más kérdéseket lehet megfogalmazni. Ugye a kérdés akkor az, hogyha elvégzünk egy kísérletet, amelynek valamiféle véges pontossága van, tehát nyilván tökéletes kísérletet nem lehet végezni, mindig van egy bizonytalansága minden egyes mérésnek, akkor ezt a mérési eredményt képes-e megmagyarázni a kvantumkémia. És nagyjából ott tartunk, hogy a a kvantumkémia a kémiában elvégezhető nagyon pontos kísérleteknek az eredményeit azt reprodukálni tudja. Tehát vannak olyan nagyon-nagyon kicsi rendszerek, amelyeknek nem az az érdekessége, hogy valami csodát fogunk megtudni a kémiáról, csak fejlesztik azokat az eszközöket a kémikusok, fizikusok együtt akár, amelyek kísérleti módon lehetővé teszik egyre pontosabb és pontosabb méréseknek az elvégzését és ezeknek az egyre pontosabb és pontosabb méréseknek az eredményeit valami módon ellenőrizni kell. Manapság azt lehet állítani, hogy ezek a kísérleti eredmények akármilyen pontosak, még mindig megmagyarázhatók a kvantumkémia eszköztárával. Természetesen most nem azt állító, hogy minden kémiai kísérletet meg lehet így magyarázni, mert általában azért ezeknél a, a fizikai-kémiai jellegű méréseknél jóval kevésbé pontos méréseket végzünk, és lehet, hogy azt se tudjuk pontosan reprodukálni a kvantumkémiai eszköztárral, ami rendelkezésünk áll pillanatnyilag, de a legpontosabb méréseknél is úgy tűnik, hogy a kvantumkémia, a kvantummechanika az működik. És ez a legfontosabb a gyakorló jellegű vizsgálatok számára, hogy egyelőre még mindig nincsen igazándiból szükség valamiféle új elméletre. A meglévő elméleti keretelken belül, tehát a kvantumkémia keretein belül meg lehet magyarázni a legpontosabb kísérleteket is. Szóval ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy van egy szám, amit mérnek, annak van egy bizonytalansága. Van egy szám, amit számolni lehet a kvantumkémiai módszerek segítségével, és annak is lehet adni egy bizonytalanságot. És ez a két szám, a mért, illetve a számított mennyiség, az a bizonytalanságokon belül megegyezik egymással. És ez tulajdonképpen egy nagyon jó üzenet a kémia egésze számára. Ez azt jelenti, hogy van egy olyan elmélet a kémiának, amely akár a legpontosabb méréseknek a megmagyarázására is, is készen áll. Ezek után a kevésbé pontos mérések még nyilván könnyebb lehet megmagyarázni, kivéve, hogy a kevésbé pontos mérések akár jóval nagyobb rendszerekre készülnek, amire nem lehet még egyelőre alkalmazni. Ugyanazt a pontosságú számítási módszer, mint ami a legkisebb rendszerek esetében rendelkezésünkre áll. Hát ez így elég ilyen matematikai... Viszont bizonyára vannak gyakorlati eredmények, tehát egy könyvben azt olvastam, egy bevezetőben, hogy ugye kvantumkémia létrejötte nélkül, nem lenne molekuláris biológia, nem lenne a DNS feltérképezve, illetve nem jöhetne létre gémmérnökség. Milyen gyakorlati, kísérleti kutatások zajlanak. Ugye nyilván ezek interdisziplináris kutatások itt a természettudományon belül, de... Milyen irányban? Tehát ez a génmérnökség például egy nagyon érdekes kérdés. Amiről idáig beszéltünk, az valóban sokkal közelebb van a fizikához, illetve hát a matematikához, ami a fizikának meg a kémiának ugye a nyelve, ahogy szokták mondani. Amiről viszont alkalmazásként kérdezett, az sokkal inkább a biológia felé viszi el a dolgokat. Most nyilván bármely tudomány úgy fejlődik, beleértve a kémiát, azon belül pedig a kvantumkémiát, hogy először létrehozza azokat az eszközöket, amikkel a vizsgálatot el lehet végezni, majd alkalmazza ezeket az eszközöket érdekes vagy érdekesnek tűnő problémákra. Tehát a 70-es évektől kezdődően létrejött a kvantumkémiában az az eszköztár, amivel dolgozni lehet. Ennek a fejlesztésével sokan foglalkozunk, itt Magyarországon is jó pár csoport foglalkozik az eszköztár fejlesztésével. És természetesen még többen vannak azok, akik ezt az eszköztárt aztán használják gyakorlati problémákra. Ahogy fejlődnek a kompjuterek, egyre nagyobb számításokat lehet elvégezni. Nagyjából azokkal a módszerekkel, amiket kis módszerek, vagy kis rendszerekre lehetett korábban alkalmazni És manapság már peptidek, fehérjék, számítógépes vizsgálata nem jelent igazából olyan kihívást, ami ne lenne megoldható. Ez azt jelenti, hogy akkor biológiai érdekességű rendszerekre is lehet a kvantumkémiát alkalmazni. Természetesen nem annyira pontos számítások lesznek ezek, mint amiről az előbb beszéltünk, de minden esetre kellően pontosak lehetnek ezek a számítások, ismételten, hogy kísérleti eredményeket lehessen értelmezni, vagy még jobb, és ez még hasznosabb lehet, hogy megtervezni tulajdonképpen, hogy milyen kísérleteket kellene elvégezni, majd elvízik az eredményét, és akkor lehet érteni, hogy, hogy miért történik úgy valami abban a, a fehérjében, vagy, vagy valamiféle biológiai rendszerben, ahogy az történik. De emellett, még hogyha visszatérhetnék egy kicsit a, a kis rendszerekre, azért vannak olyan kis rendszerek is, amikről mind, mindig keveset tudunk. Az egyik ilyen például a saját légkörünk, tehát a földnek a légköre. A föld légkörében alapvetően kismolekulák vannak, és ezek a molekulák fogják meghatározni azt, hogy, hogy a, az üvegházhatás, a globális klímaváltozás, a többi milyen... Ö, milyen jelentőségű lesz az emberiség számára. Tehát mennyire valósak azok a félelmek, hogy, hogy itt több fokozat fog emelkedni a, az üvegházhatású gázoknak a légkörbebocsátása miatt a föld felszíni hőmérséklete. És ezeknek a, a üvegházhatású gázoknak a megértéséhez, egyáltalán az üvegházhatás megértéséhez, a globális klímaváltozáshoz, és rengeteg számítást kell végezni, és ez megint egy olyan terület, ahol nem a kísérletek jelentik most már az igazi előrelépést, hanem a számítások, amiket ezek a kvantumkémiai programok tesznek lehetővé a számunkra. Tudjuk ugye, hogy a fizikában a jelenkori alapkutatásokban van egy hatalmas nemzetközi összefogás, egy kísérleti laboratórium a CERN-ben ahol rengeteg ország tudósai kísérletezhetnek ezen a területen. Van-e ilyen nemzetközi együttműködés a kémia területén, illetve van-e olyan kísérleti laboratórium, ami ilyen fontos jelentőséggel bírna itt a kémiában? Hát, ebben azért kicsit más a fizika és a kémia manapság is, tehát olyan méretű összefogás a kémiában, mint a fizikában az nincsen, és ennek valószínű az egyik oka az, hogy ezek a fizikai kísérletek, amelyek nagyon alapvető kísérletek, ezek több milliárd eurót vagy dollárt emésztenek fel, és nem várható el, hogy egyetlen nemzet ezeket támogassa. Ezért létrehoztak egy-két központot, ahol, ahol tényleg milliárd eurókat, milliárd dollárokat fektettek be egy-egy mérésbe, mérési berendezésbe, az infrastruktúra biztosításába, a személyzel biztosításába, stb. Most a kémiában ilyen léptékű összefogás nincsen. Jóval kisebb léptékű összefogás természetesen azért van, tehát rengeteg nemzetközi kezdeményezés van, akár a, az egész világra kiterjed, akár az Európai Unión belüli összefogás, ahol megpróbálják. A, kicsit más végző kémikusokat összefogni, ezért most azt szerettem volna érteni, hogy, hogy a kísérleti embereket és az elméleti embereket összerakni egy társaságba. Tegyük fel, hogy ez még mindig csak 10-20-30 embert jelent, és akkor talán együtt többre lesznek képesek, mint külön-külön. Tehát van jó pár olyan Európai Uniós program, ezek egy részében részt veszünk, a mi csoportunk is, amely 30-40 európai laboratórium néhány munkatársát foglalja magában, és együtt történik ezeknek a módszereknek a fejlesztése, alkalmazása, és olyan problémáknak a, a megoldása, amelyeket azért egyet -egy csoport magában nem lenne képes részben erőforrás, részben emberi erőforrás igény miatt megoldani. Ugyanígy vannak világszervezetek is, ilyen a, a nemzetközi kémiai szervezet, ez az IUPEC, így hívják, akinek vannak úgynevezett testgrupjai, tehát munkacsoportjai, és ez ismételten azt jelenti, hogy 10-15 laboratórium fog összeállni a kémia különböző területéről, és együtt megfogalmaznak egy feladatot, és ennek a feladatnak a megvalósításához, tehát a feladat céljainak megvalósításához anyagi erőforrásokat biztosít például az a nemzetközi szervezet, és akkor ezek a, ezek a csoportok együtt dolgoznak hosszú éveken keresztül egy-egy feladaton. Ismét a kvantumkémia biológiával való összefüggéseivel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a kvantumkémia időszaka alatt hoztak létre új molekulákat, amik, amik a valóságban, a hétköznapi formájukban, ahogy a természet önmagában létezik, úgy nem volt megtalálható. Hogyan sikerült ez, és hogyan működnek ezek a molekulák, mire jók, és lehet-e mesterségesen előállítani életet, illetve, hogyha, hogyha már molekulát elő tudnak állítani, abban mennyire jelenhet meg egy, egy újfajta létforma. Ugye, hogy itt szénalapú létformák vannak, ki lehet-e kísérletezni egy másfajta típusút, vagy egy olyan szénalapút, ami itt a Földön nem jelent még? Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és, és, és nyilván sokak fantáziáját megmozgatja, hogy milyen választ lehet adni egy, egy ilyen kérdésre. Talán onnan lehet kezdeni, hogy, hogy sokszor nem látszik igazából egy kutatás esetében, hogy mi lesz annak a, mi lesz annak a haszna. Tehát amikor mondjuk az 1800-as években a tárcsöveken keresztül megpróbálták a világűrt tanulmányozni, akkor sem volt teljesen világos volt, hogy mire szeretnének választ kapni a kérdést, de hogy mit fognak találni, az nem volt igazából világos. És, és akkor felfedeztek mondjuk a nap elemzésével, a tárcsöves vizsgálatával bizonyos vonalakat, és megpróbálták megmondani, hogy mik ezek a vonalak. Ezeknek a vizsgálatoknak az lett az eredménye, hogy a napon felfedezték a héliumot, mint elemet. Tehát előbb fedeztük a világűrben ezt az elemet, mint a Földön. Utána aztán persze meg lehetett találni a Földön is a héliumot, de először, először nem földi körülmények között találtuk meg. Ugyanígy, amikor a 20. században vizsgálták azt, hogy vajon milyen molekulák lehetnek a világűrben, akkor még az sem volt biztos, hogy vannak egyáltalán molekulák a az már az asztrokémiának vált a feladatává, hogy bebizonyítsa, hogy éppen olyan molekulákat lehet találni a világűrben, merre is nézünk, mint amelyeket földi körülmények között megtalálunk. Nyilván ennek részlen az az oka, hogy ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy mit látunk messze valahol a világűrben, ahhoz az kell, hogy itt földi körülmények között is láthassuk. De minden esetre manapság már eléggé világos, hogy, pont, hogy, hogy kémiából tulajdonképpen csak egy van, tehát éppen ugyanazok a kémiai elemek vannak bárhol a világűrben, mint amik itt földi körülmények között előfordulnak. Molekulákban is egyelőre csak ugyanazokat látjuk. Nagyon szeretnénk látni természetesen azokat a molekulákat valahol a világűrben, tehát a, a csillagközi térben, valahol a, a távoli bolygókon esetleg, amelyek itt a földi körülmények között például az élethez köthetők. Tehát ilyen egyszerű molekulákra kell gondolni, egyszerű molekulákra látom, mint a metán, a vízgőz, a széndiokszid, ezeket kimutatták különböző helyein a, a világűrnek. Nagyon érdekes, hogy manapság már körülbelül 150-160 molekulát találtak a világűrben, és ezek a molekulák pontosan azok, amelyeket megvannak a földi körülmények között, ami az érdekessége a dolognak az az, hogy nem pontosan ugyanolyan mennyiségben találhatók, relatíve egymáshoz képes, mint itt a Földön. Ez pedig azért van, mert teljesen mások azok a körülmények, amik között ezek a molekulák keletkeznek, illetve fenn kell tartani létezésüket. Tehát ez azt jelenti, hogy a Földön, bár nem gondoljuk olyan nagyon magas hőmérséklet, de se alacsonynak a szoba hőmérsékletet, ez mégis sokkal magasabb, mint a csillagközi térben a hőmérséklet, amely körülbelül 200 fokkal alacsonyabb, 200-250 fokkal alacsonyabb, mint amit a a Földön megszokott hőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy nagyon ugyanazok a kémiai elemek, ugyanazok a molekulák lesznek jelen, mint amit itt a földi körülmények között megszoktunk, de nagyon más lesz az ő reakciójuk egymással. Nagyon más módon fognak ők képződni, nagyon más módon fognak elbomlani. Ez azt jelenti, hogy nagyon más mennyiségben lesznek jelen a különböző körülmények között. Éppen ez a különbözőség az, ami azt fogja jelenteni, hogy meg tudjuk mondani, hogy milyen körülmények vannak a világűrnek azon a részén, amit egy távcsővel manapság is vizsgálnak. Éppen talál olyan, olyan fizikai kísérletek eredményeként, amelyek több milliárd euróba vagy dollárba kerülnek, és nemzetközi összefogással biztosíthatók csak azok a műszeres feltételek, hogy ezeket vizsgálni lehessen. Mindezzel azt szerettem volna mondani, hogy igazából... Elemekből is csak, vagy atomokból is csak annyi van, amennyit a földi körülmények között látunk, vagy értünk, lehet, hogy nem látjuk manapság, mert már elbomlottak a földön ezek az elemek, de, de, de keletkezhettek és, és rendelkezésük rának. A molekulák is nagyjából ugyanolyanok lesznek különböző ö, körülmények között. Magyarán, hogyha valami távoli bolygón lesz élet, azért nagyon-nagyon valószínűsíthető, hogy az szintén szén lesz nagyon valószínűtlennek tartjuk manapság azt, amit még gyerekkoromban én is olgasgattam, hogy esetleg szilícium, meg esetleg más alapokon is lehet élet valahol máshol. Nagyon úgy tűnik, hogy az éppen olyan szén alapú élet lesz. Valószínűleg nagyjából azokra a molekulákra fog alapozódni, de persze nagyon érdekes lesz majd azt látni, amikor egy-két év múlva meg fogják találni az első földön kívüli élet nyomait a világűrben, hogy valóban megvalósíl az a jóslat, hogy igazából ugyanolyan Kémiájú életről lesz szó, lehet, hogy a lények máshogy fognak kinézni, én nem azt mondom, de a kémiája a dolgnak az valószínű nagyjából ugyanaz lesz, mint amit itt földi körülmények között megszoktunk. Mikorra várható a génmérnökségnek egy olyan fajta előrelépése, amivel már biztosan ö, tudhatóan befolyásolhatjuk egy-egy születő embernek a, az egészségét, az élethosszát, vagy esetleg kiterjedhet -e ez más területre is, mondjuk például az élelmezésre a föld, ugye, amikor ö, túlszaporodott, az emberiség, és nem lesz elegendő élelmiszer, lehet-e génmérnökséggel újfajta tápláló élelmiszereket majd előállítani. Vannak-e ilyen fantáziák ezen a területen? Hát igen, ezzel ismét egy olyan területre értünk, amivel nagyon sokan foglalkoznak, és óriási ígérete van ennek a területnek. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy a, a, az, a fejlődés az elvezetett az emberhez, csak úgy, mint a kvantumkémia harmadik korszakánál el lehet gondolkozni, mi a negyedik korszak, ugyanúgy el lehet gondolkozni, igen, most az ember uralja a Földet, legalábbis ezt az egy bolygót, amit mi olyan jól ismerünk, ezt mi magunk uraljuk, de mi lesz az emberiség után? Tehát ki lesz az a következő faj, aki uralma alá hajthatja a Földet? Hát ezt valószínűleg nem lehet. Nem lehet megmondani egyelőre még, de ezek a génmérnökséggel előállítható szervezetek, vagy az új növények, stb. ezek tulajdonképpen már ennek a határait feszegetik, hogy amikor esetleg már maga az emberi faj is képes lesz arra, hogy egy, egy újabb fajt előállítson, hát nem tudom, hogy ez, ez, ez, ez olyan pozitív dolog. Annak tűnik tudományos szempontból mindenképpen, de hát ennek rengeteg etikai és egyéb kockázata van, hogyha erre képes lesz majd az emberiség. Meglátjuk, hogy ebből mit lehet kihozni. Tehát azért nagyon érdekes lenne például, hogyha mondjuk a bizonyos növényi tulajdonságokkal rendelkező embereket is elő lehetne állítani. Mondjuk ez azt jelenti, hogy fotoszintetizálni tudnának például az emberek, és valószínű génmérnökséggel nem lehetetlen feladat. Nyilván először vagy valami egereken fogják ezt kipróbálni, hogy, hogy fotoszintetizáló egereket állítanak majd elő. Hogy, hogy ennek milyen veszélye, hogy mik a, mik a szépségei az ilyen jellegű kutatásnak, azt, azt nyilván nagyon jól lehet látni, elhangzott, hogy akkor hosszabban élhetünk, rendbe lehet tenni az elromlott szervezetet, vagy egyes részeit, hogy mik a veszélyei az ilyen jellegű kutatásoknak, az még nem teljesen világos manapság. De nyilván, ahogy a tudomány halad előre, remélhetőleg az elmélet is fel fog nőni ahhoz, hogy egyre nagyobb támogatást nyújthasson az ilyen kérdések eldöntéséhez. Itt azért még nem tart a kémia, az majd egy következő korszak a lehet esetleg a kvantumkémiának. De hát azért ez egy nagyon-nagyon veszélyes terület, ez a biotechnológia irány, azt gondolom. És most egy személyes vonatkozás, hogy most per pillanat ön személy szerint milyen kutatásokat végez milyen területen, és mik a legfőbb feladatai a hétköznapokban? A, ahogy az elején is elhangzott a beszélgetésünknek, jelenleg is a, a kvantumkémia a negyedik Korszakával kapcsolatos módszerfejlesztések azok, amik kitöltik a, a kutatási időmnek a döntő részét. Tehát megpróbálunk még jobb ö, módszereket kifejleszteni, hogy még nagyobb rendszerekre, még pontosabb számításokat ö, tudjunk Ez az egyik, ez a kvantumkémia területén belül, ami a, a kutatásainknak az egyik fő iránya. Van egy olyan területe is a, a kutatásoknak, amiket végzünk a csoportunkban, amely nem teljesen kapcsolódik, csak áttételesen a kvantumkémiához, ez pedig a hálózatoknak a, az elmélete, illetve az azzal való foglalkozás. Ez a hálózat ez egy nagyon modern és nagy érdeklődésre tartó téma, Különösen Magyarországon foglalkoznak sokan ezzel, tehát matematikusok, fizikusok, és mi beleütköztünk a kvantumkémiai számításaink során egy olyan témakörbe a spektroszkópiai hálózatoknak a, az elméletébe, mert nagyon érdekesnek találtunk, és, és ezért elkezdtük a, a hálózatokkal való foglalkozást is. Tehát ez egy másik olyan iránya a kutatásainknak, amely, amely most elég nagy erővel folyik a, a csoportunkban. Az alkalmazásokról is volt szó korábban, és ezeket az eszközöket, tehát mind a kvantumkémiai eszközöket, mind ezt a nem kvantumkémiai, a hálózatokkal kapcsolatos eszközöket szeretnénk felhasználni olyan kérdések megválaszolására, amelyeknek valószínűleg azt mondhatja a laikus hallgató, hogy több haszna van, mint a kvantumkémiai eszközrendszer fejlesztésének. Ez pont az egyik ilyen lehetőség az a spektroszkópia, és beszéltünk egy kicsit a földi üvegházhatásról. És mint hogy a vízgőz, ez a háromatomos molekula az, ami alapvetően felelős a föld üvegházhatásért, ezért ennek a spektroszkópiáját azt nagyon pontosan kell megismernünk. És ehhez a pontos megismeréshez a kísérlet az túl drága lenne, és túl kevés információt szolgáltatna, és ezért ezt kvantumkémiai eszközök segítségével szeretnénk pontosan felderíteni a vízgőznek a spektroszkópiáját. Ez kapcsolódik ahhoz is, amit az előbb beszéltünk a nagy nemzetközi szervezetekről, tehát pont az az IUPEC nevű szervezet, amelyik szóba jött, ő támogatja az ilyen irányú kutatásunkat, tehát ez pont egy nemzetközi együttműködés keretében folyó kutatás, ahol mi megpróbáljuk szolgáltatni azokat az adatokat, amelyeket az adatbázisokban elhelyezve, majd a modellezők sokkal pontosabban fogják tudni modellezni, például a földi üvegházhatást, és ennek segítségével akkor jobban be lehet majd határolni azt, hogy valójában mekkora veszélyt jelenthet, hogyha a földi légkörben, a szén-dioxid koncentráció növekszik, a vízgőz koncentráció növekszik, stb. Tehát ezekhez a modellekhez próbálunk adatokat szolgáltatni. Ugyanígy nem csak a spektroszkópia, hanem van a kémianak egy olyan terület, amit úgy hívnak, hogy termokémia, és itt is az utóbbi egy-két évtizedben megvalósult az, amit az előbb említettem, hogy a kísérlet és az elmélet együtt próbálja megoldani a feladatokat, tehát mind kísérletekkel lehet adatokat generálni, mind elmélettel. Igazából a kettő együtt az, ami nagyon fontos. És termokémi adatoknak a, a pontos meghatározása is egyik feladat a kutatócsoportunknak. Míg a diákokkal kapcsolatosan, volt egy nagy mélypont Magyarországon, amikor nagyon kevesen jelentkeztek természettudományos szakokra. Hogy látja itt az elt belül ezt a helyzetet? 20-25 évvel ezelőtt a, az elte ttk a, a matematikus-fizikus-vegyész hallgatók száma az azért még jóval alacsonyabb volt, mint, mint manapság. Tehát akkor mondjuk 25-30 főt képeztek, és azokat nagyjából kutatóknak próbáltak kiképezni a, az ELTE. Ez, ez működött is, erre volt ráállva az ELTE-TTK, ezután egy elég nagy változás történt, amikor a hallgatók létszámát jelentősen megemelték. És főképp, amit mondott, hogy, hogy kevesen jelentkeztek aztán TTK-ra, sokkal népszerűbbé váltak a közgazdasági jogi pályák a, a jó középiskolások számára, ekkor ezért elég jelentős probléma volt, hogy milyen a hallgatóknak a minősége. Továbbra is szerencsés az ERTE olyan szempontból, hogy, hogy a, az egyes évfolyamokban még mindig 15-20-25 kiválóan képzett középiskolás jön be, akik... ...nek a képzése nem okoz különösebb nehézséget, de sajnos elég nagy létszáma vannak olyanok, még mindig a, a hallgatók között, akik nem biztos, hogy éppen vegyésznek jelentkeztek, de vegyészek szeretnének lenni, vagy fizikusnak jelentkeztek, de fizikusok szeretnének lenni, nehézséget okoz nekik az egyetem elvégzése, vagy nem igazából jó volt ez a pályaválasztás. Tehát lehet, hogy más szakot könnyedén elvégeznének, csak a nehéz természettudományi szakokat végzik el. Nehezen. Ez a probléma hogy mindig eléggé jelentős, talán egy kicsit csökken a problémának a nagysága, az, hogy kicsit kevesebb hallgatót vesz föl most már az elte ttk ezekre a természettudományi szakokra, illetve hát talán több középiskolás előtt tűnik karrierlehetőségnek, hogy kutatónak, mérnöknek, tehát természettudományal foglalkozó embernek menjen el és A nyugati tendencia is azt mutatja, hogy, hogy egy bizonyos völgy után, ami megtörtént a nyugati társadalmakban is ismét egy kicsit népszerűbbé váltak a természettudományi szakok. Dr. Súrján Péterrel beszélgetünk, az eltelt természettudományi kar kardékányával, akinek a kutatása a kvantumkémiai modellekkel foglalkozik. Mit is jelentenek a kvantumkémiában ezek a modellek? Hát onnan kezdeném, hogy én ugye kémiával foglalkozom, de fizikusként végeztem, és ezt a szemléletet megőriztem a kémiai kutatások során. Az az érdekes helyzet állt elő a 20. század második felére a kémiaban, hogy a kémiai történéseknek az alapvető okait azt sikerült a fizikának megmagyaráznia. Ez nem ennyire egyszerű dolog azért, mert tulajdonképpen már a 20. század elején jelezték a fizikusok, hogy elvileg erre van lehetőség de hosszú-hosszú évtizedek teltek el, amíg olyan számításokat lehetett végezni, amelyik a begyészeket egyáltalán érdekelte. Szent Szentgyörgyi Albert még időskorában ellátogatott Magyarországra, akkor ő még mesélte 70-es években, hogy ő fordult a fizikusokhoz kérdésekkel, de amikor megtudták a fizikusok, idézem Szent Györgyit, hogy az élő szervezetben kettőnél több elektron van, akkor cserben hagyták. Na most azóta nagyon sok minden történt, a napság számításokat nem kettő darab elektronon, hanem sok százra is lehet végezni. És most tudok válaszolni a kérdésére, ehhez azonban úgynevezett modellek kiépítésére van szükség. Hadd mondjak először egy nem kémiai példát. Ugye, ha valaki egy hidat akar tervezni, akkor elvileg megtehetné, hogy veszi azt a sok-sok-sok milliárd atomot, ami a hídban van, és ezekre az atomokra elkezd számolgatni, és akkor majd kijön neki egy híd. Ez képtelenség. Nem így szoktunk hidat tervezni. Hidat úgy szoktak tervezni, hogy az atomok tulajdonságaiból vagy kísérleti úton tapasztalati törvényeket fedezünk föl, a rugalmasságnak a törvényeit, és a mérnökök a rugalmasság törvényeivel tervezik azután a hidat. Most a kémiára visszatérve, nagyon nagy feladat az, hogy az atomokra vagy az elektronokra végzett számítások és a kémiai történések közé ezeket a modelleket kifejlesszük. Mert nem lehet úgy leírni egy bonyolult szerves kémiai molekulát, vagy pláne, egy biokémiai rendszert, hogy mindig előről kezdünk számolni, és mindig visszamegyünk az elektronoknak és az atomoknak a szintjére. Tudnék, annyira bonyolult lesz az a számítás, hogy nincs ember és nincs számítógép, aki elég pontosan el tudná végezni. Hanem meg kell találni ezeket a közbülső modelleket, azok legyenek szigorúan levezetve, és azután a modellekben történjenek a számítások. Na most ez egy olyan program, amin én fiatal korom óta dolgozom, és hát bizony nem vagyunk az út végén. Lassan már megöregszem, és még mindig nem vagyunk az út végén, én rendszeresen, ilyen címmel fogalmazom meg a projektjeimet. Ez nem a, a, az a projekt, amit most dolgozom, az nem az első, de mindig ezt a címet adom neki, egyszerűen azért, mert mert ez az a szemlélet, ami meghatározza. Tehát tulajdonképpen itt arról van szó, hogy hidat akarunk építeni a fizika és a kémia között. Tehát ezek a modellek ezt nem úgy kell elképzelni, mint például az elméleti fizikában a standard modell, ami egy általános leírását képezi modellként a, a valóságunknak, vagy az, az elemek felépítésének, hanem, hanem ezek különböző axióma rendszerek, ha jól értem, egy-egy hipotézis alapján felépített axióma rendszerek, melyek a megoldások érdekében épülnek, vagy alakulnak, vagy fejlesztik ki őket. Van analógia ezzel, de nem pontosan ugyanerről van szó. Inkább úgy tudnám megvilágítani, hogy ha veszünk egy egy kémiai rendszert, vagy bármilyen makroszkopikus anyagot. Azt miből állónak tekintjük? Az egy merev test, mondjuk mindez az asztal, amit egybe lehet lögdösni? Hát ez egy ideig jó, de meg akarjuk nézni a szerkezetét. Akkor milyen mélységig menjünk le? Lehet, hogy kisebb, mint például egy mágnesben, ugye ilyen kisebb tartományok vannak, amiknek a mágneszettségét összeadva megkapjuk az egész mágnesnek. Akkor elég lemenni ezekig a kisebb tartományok. Ez nem elég, akkor lejjebb megyünk és lemegyünk az atomokig. Miből áll az anyag? Atomokból áll. Na jó, de még tovább lehet menni, mert az atomoknak is szerkezete van, és akkor azt mondjuk, hogy akkor elektronokból meg atommagokból építjük fel ugyanazt az anyagot. De az atommagnak is van szerkezete, és itt van mehetünk tovább. Na most. Ebben az összefüggésben modellnek azt nevezük, amikor egy bizonyos ilyen szinten megállunk. Vannak dolgok, amiket elhagyunk, nem vizsgáljuk, az nincs benne a modellbe, és hogyha azt mondjuk, hogy valamire nagyon oda akarunk figyelni, azt beépítjük a modellbe. Tehát az például, hogy én egy gázt úgy képzelek el, hogy kemény kis golyócskák az atomja, és azok röpködnek itt a szobában, ez egy modell. Ez egy nagyon jó modell, egy csomó számításra, és előfordulhat az, hogy előjön egy olyan jelenség, mikor ez már nem nagyon jó ez a modell, és meg kell nézni, hogy mégse kemény az a volyó, mégse úgy röpköd, hanem az is puha, meg szerkezete van, meg minden. Akkor továbbfejlesztjük a modellt. Tehát itt a művészet ott van, hogy azt a szintet kell eltalálni, hogy minél, minél durvább a modellünk, annál könnyebb dolgozni vele, de annál kevésbé pontos. Tehát azt a szintet kell eltalálni, ami már elég pontos ahhoz, hogy értelmes eredményt adjon, de még lehet vele dolgozni. Milyen kutatásokhoz, milyen gyakorlati, vegyészeti kísérletekhez van szükség ezekhez a modellekhez? Milyen új célokat tud alátámasztani ez a kvantumkémia? Az én tudományos érdeklődésem az nem közvetlenül a kísérleteknek az értelmezésére. Ez egy különbség az ön által császár professzor úrnak a munkájával, aki rendkívül hangsúlyos dolog az, hogy ő nagyon nehezen elvégezhető kísérleteknek az értelmezését csinálja, illetve esetleg elvégezhetetlen kísérletek helyett tud valami okosat mondani. Én inkább ennek az egész gondolatrendszernek a szerkezetét szeretném vizsgálni, és meg tudok mondani egy példát, hogy mire jó ez. A, a kémikusok azon gondolkodnak, hogy hogyan néznek ki a molekulák, hogyan állnak, és milyen reakcióba lépnek egymással. És ezért kifejlesztettek többféle szemléletet, ahogyan egy molekulát nézhetjük. Az előbb említett módon a, nézhetjük a molekulát egy darab, is Ez nagyon durva, a vegyész beljebb akar nézni. Nézheti azt, hogy, hogy atomokból áll, és az atomok között ilyen vonalak vannak, mint tanultuk az iskolában a vegyértékeknek a vonalait. Egyes kötés, kettes kötés, és az egész úgy egybe. Tehát atomok és köztük kapcsolatok. Vagy nézhetjük úgy, hogy rögtön ezeket a kötéseket nézzük, ezek tipikusan ilyen két elektronos, Virtuális részecskék, minden kötéshez tartozik két elektron, és abból áll össze ugyanaz a molekula. Van olyan kémiai jelenség, amit az egyik szemlélettel lehet jól megmagyarázni, és van olyan kémiai jelenség, amit ezzel a kötés szemlélettel lehet megmagyarázni. És akkor jönnek a kvantumkémikusok, akik mind a két szemléletre olyan matematikai módszereket fejlesztenek ki, amik azt a szemléletet az ő képleteikben és az ő számításaiban. Tehát én például inkább ahhoz az iskolához tartozom, amelyik a molekulákat a kötéseknek az együtteseként látja, és olyan számítógépes módszereket és elméleti modelleket keresünk, amik ezeknek a kötéseknek az együtteseként és a kötéseknek a kölcsönhatásai révén magyarázzák a kémiai történéseket. De ez egy modell. Hány modell él párhuzamosan, illetve ön a kutatásában ezeket a modelleket történeti szinten, vagy egymás mellettiségükben vizsgálja, illetve ezek a modellek önmaguktól is létrejönnek egy-egy kutatás során, tehát számos, számos ilyen modell létezhet. Pont ettől szép ez az egész, hogy számos ilyen modell létezik, és ezek megférnek egymás mellett, mert más-más szemlélet alapján épülnek föl, egymást kiegészítik, és hol az egyik Bizonyul nyerőnek, hol a másik. Van egy gyönyörű irodalmi parabola a Kajtár Mártonnak annak a nagyon híres könyvébe, aminek az a címe, hogy Változatok négy elemre. Ez egy nem csak szakembereknek szóló fantasztikus szerveskémia könyv. És le van benne írva egy ilyen hasonlat, hogy, hogy egy kastélyba vendégek mehetnek, és ott jól érzik magukat, és hogyha nászutasok érkeznek éppen a kastélyba, akkor azok valószínűleg kettesével fognak sétálni a kertben, és nem törődnek egymással. Ha viszont a nyugdíjas klub érkezik, akkor meg külön a férfiak, meg külön a nők fognak egybegyűlni. De, de tulajdonképpen mindenképpen a társadalom épül. Akár ilyenfajta kapcsolatrendszerrel, akár olyan fajta kapcsolatrendszerrel. Ezek is modellek. És a, a kémiában is ugye az van, hogy ugyanarra a rendszerre rá lehet úgy nézni, hogy, hogy minden atomhoz tartozik 6, 8, 10 valahány elektron, és azok vannak kapcsolatban egymással, vagy pedig az elektronok párosodnak, mint a nászutasok, és akkor azok vannak valamilyen kölcsönhatás egymással. Mind a kettőnek megvan a maga szerepe. És hogyha történetiségében szemléljük a kémiát, vagy egyáltalán a természettudományos kutatásokat, ugye a kémiáról azt szokták mondani, hogy a kvantummechanika megjelenése előtt még a középkori sötétségben maradt, ami persze teljesen nem igaz. Pont a kvantummechanika elméleteinek a adoptálása segítette további fejlődésre a kémiát. Viszont az alkémiát szokták mindig a kémia elődjének, ősének mondani, amit viszont teljesen természetesen e, tudjuk a célját, hogy valami olyan ősi emberi kíváncsiság volt az eredete. Persze mondják, hogy a bölcsekkövét és az életelixírt e, kerestek, közben kifejlesztettek egy csomó gyógyszert, mind a a népi gyógyszerészet mellett amit szintén ők is alkalmaztak, de mi most a valódi célja a kémiának? Hát nagyon pontosan tetszett mondani, az alkímia az valóban csak nagyon részben szólhatott arról, hogy aranyat akartak csinálni, meg a bölcsekőjét keresték. Ez maradt meg leginkább az emberek tudatában, de pontosan kialakult a kémiának a technológiája. Az egy nagyon-nagyon fontos korszak volt és az igazi tudomány az mindig kísérlettel kezdődik, és a kémiának is ez a régi korszaka, az adatgyűjtésnek, a kísérleteknek, a tapasztalásnak a nagy korszaka volt, aminek a jelentősége most se kisebb, csak szerencsére azóta megjelent segítő társként az elmélet, és valóban ez forradalmian megváltozott a kvantum-mechanika születésétől kezdve, amikor már magyarázni tudjuk a legalábbis a legegyszerűbb kémiai történéseket. Na most, hogy mire jó a kémia, az egy kérdés, és mire jó az elméleti kémia, ez egy másik kérdés. De az, hogy a kémia mire jó, arra nagyon könnyű válaszolni, a mai modern életben nem lehet létezni nélküle. És ez egy, és ez egy olyan mókuskerék, amibe bekerültünk, mert ugye elkezdtük a kémia eredményeit a mindennapi életben használni. Ettől persze környezet szennyezés lett, amit megint csak a kémia tud megakadályozni. Tehát ez egy olyan kényszerpálya, amire a modern emberiség rálépett, és a tudománynak a fejlődése nélkül elpusztulna. Itt van egy gyakori félreértés, sokan azt hiszik, hogy a tudomány már mindent letett az asztal, amit lehetett, most már csak a mérnökök dolga, hogy számunkra a legjobb autókat előállítsák, meg a legjobb gyógyszereket kifejleszik. Ez ugye sajnos nem így van, mert, mert, mert mindig újabb és újabb, megoldandó problémákba ütközünk, amire a jelenlegi ismereteink még nem adnak magyarázatot vagy megoldást, és ezért szükség van a tudománynak a további fejlődésére. Tehát ez egy kész helyzet, a műanyagipartól kezdve az üzemanyagokig és a, a, az élelmiszereken, át, a gyógyszerekig, az életünk minden pontján kémiai dolgokra vagyunk szorulva. Valószínűleg ez a magyarázat annak, hogy a vegyészek azok egyáltalán nem szenvednek állás problémáktól. Na most a kémián belül az elméletnek a szerepe, ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy igazi tudományt azt nem lehet elmélet nélkül csinálni, mert az ember nem csak véletlenül akar ezt, azt megtalálni. Az őserdőben sétálok, akkor is előfordulhat, hogy valami növényre bukkanunk, ugye? De sokkal jobb, hogyha tervezhető módon az empirikus ismereteknek a rendezésével és magyarázatával egy jól tanítható, elméletileg megalapozott tudományt fejlesztünk ki. Hát ez egy évszázados dolog, tehát ennek önmagában megvan a jelentősége. Most gyakorlati jelentősége is lehet, mert tessék arra gondolni, hogy ha például új gyógyszert akarunk kifejleszteni, és van egy betegség, keresünk egy vegyszert, ha ezt teljesen véletlenül csináljuk, akkor újabb és újabb vegyszert kell kipróbálni, hogy az jó lesz-e. Azt ugye nem lehet rögtön az embernek beadni, mert esetleg meghalt tőle. Tehát laboratóriumi kísérlet, állatkísérlet, a végén klinikai kísérlet, ha ezt sok ezer molekulával csináljuk, akkor ez nagyon-nagyon drága és évszázadokig tart. Hogyha az elején még nem is tudjuk pontosan számítással elnönteni, hogy ez a molekula most alkalmas egy gyógyszernek, de ki tudjuk szűrni azokat, akik biztosan nem alkalmasak, akkor milliárdokat lehet megtakarítani. Egy ilyen praktikus haszna lehet az elméleti számításoknak, hogy a legrosszabb feltételezéseket azt bizonyíthatóan kiszűri. Hogyan épülnek fel a mai, jelenlegi kortás kísérletek, illetve laboratóriumok? Hát ugye én magam nem vagyok kísérleti szakember, tehát erről keveset tudok mondani, de annyit, Annyit el tudok mondani, hogy a kémiát a más empirikus tudományoktól, mondjuk a fizikától egy érdekes dolog megkülönbözteti. Ugye a fizikát elég egyértelműen két részre lehet osztani. Van kísérleti fizika és van elméleti fizika. A kísérleti fizikus az a, ott ül a laboratóriumjában, műszerei vannak, méréseket végez, vagy, vagy éppen ha csillagász, akkor obszervál. És az elméleti fizikus pedig ezeket a kísérleti eredményeket rendszerbe foglalja, modelleket talál ki, tehát ott is megvan ez a dolog, és számításokat végez. A kémiában a különbség az, hogy ez megvan, de van egy harmadik lába a kémiának, hogy ugyanis az új anyagokat elő is kell állítani. Tehát nem csak megmérni kell őket, hanem előtte elő kell állítani. Tehát a kémiának három lába van, a szintetikus vagy preparatív kémia, amelyik új anyagokat csinál, akkor a Műszeres kémia, amelyik ezeket az új vagy régi anyagokat vizsgálja, megméri, ez hasonlít a kísérleti fizikának az anyagtudományi dolgaihoz, és a harmadik láb az elméleti kémia. Úgyhogy ez a Két polussal szemben ez a három polus, ez, ez minden területen kitapintható, az oktatásban is, ugye a, a fizikus hallgatók itt az egyetemen, azok fele kísérleti, fele elméleti dolgot tanulnak, a vegyész hallgatók meg csak harmad elméleti dolgot tanulnak, mert ott, mert ott van a másik kettő. Igen, és erre vonatkozna az utolsó kérdésem is, hogy milyen lehetőségek vannak itt kutatásban bekapcsolódni az, itt az LTTTK karán? Hát szerencsére nagyon jó lehetőségek vannak, bár ezt történelmi összefüggésbe kell vizsgálni ezt a kérdést. Az nem véletlen, hogy én egyetemista korom óta elméletérdeklődési vagyok, mert nem mindig ilyen voltam. Középiskolás koromban én kísérletezni szerettem, és én úgy jöttem ide az egyetemre, hogy hú, de érdekes kísérleteket fogok végezni. Hát ez ugye 73-ban történt, bocsánat, igen, 73-ban történt, és... Hát egy év alatt rájöttem arra, hogy hát a kísérletekhez nagyon sok műszer kell és valószínűleg nagyon sok pénzbe kerül, mert viszonylag kisebbek a kísérletezésnek a lehetőségei, és azok az évfolyam is, akik erre nagyon hamar rájöttek, azok mind elindultak egy ilyen elméleti irányba. Ez nem egészséges. Tehát sokkal jobb lenne akkor, akkor, hogyha egy egyetem kiegyensúlyozottan tudná az előbb említett kettő, vagy a kémiában ezt a három lábát fejleszteni, mert sántítani fog, hogyha ez nem kiegyensúlyozott. De a 70-es évek eltéjén teljesen egyértelműen azóta a helyzet, hogy nagyon-nagyon kevés pénz jutott a kísérleti kutatásra. Hát azóta sok időt eltelt el, voltak olyan korszakok, amikor állami segítséggel, újabban európai segítséggel azért tudjuk fejleszteni a kísérleti kutatásokat is, tehát javult a helyzet, de az elmaradásunk a nyugati világhoz ezen a téren nem csökkent, ugyanis ők is fejlődtek azóta. Tehát eh, ahhoz, hogy egy komoly kísérleti laboratóriumot tudjunk itt az eltén folyamatosan fenntartani, ahhoz nagyon-nagyon sok anyagi ráfordításra van szükség, és ebből a szempontból az elméleti kutatásnak óriási előnye van. Ma már az sincs ingyen, mert az én fiatal koromban a papíron végeztük az elméleti kutatást, azért ma már számítógép nélkül ez nem lehetséges, tehát az is kerül azért pénzbe, de messze nem annyi pénzben, mint a műszeres fejlődés anyagi igénye. Tehát magyarán, egy picit még ma is könnyebb egy elméleti vonalon bekapcsolódni a nemzetközi kutatásba. Persze nem úgy könnyebb, hogy mindenkinek könnyebb, mert az elméletnek a műveléséhez azért borzasztó sok tanulásra van szükség. Tehát az emberi munkát azt hozzá kell tenni, de hamarabb utol lehet érni a vezető amerikai-európai egyetemnek az elméleti szintű kutatásait itthon, mint a kísérleti szinten. Szerencsére mondom, javul ez a helyzet, úgyhogy ma már van egy csomó olyan terület, ahol a mérések, megfigyelések tekintetében is versenyképesen a fiatalok olyan témákkal tudnak foglalkozni a koruktól kezdve, ami beviszi őket a világ élvonalába. A mai műsorunkban dr. Császár Attillával, az elte Kémiai Intézet fizikai-kémiai tanszékének vezetőjével és dr. Súrján Péterrel, az Ötvös Lórán Tudományegyetem természettudományi karának dékányával készült beszélgetést hallották a kvantumkémia kutatásairól, céljairól és alkalmazásairól. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra.